بسم الله الرحمن الرحيم تاسو حدیث 13 درې شوش پګښتم نمبر ها راوړم نو هے کومه مساله شارحین د ریاض صالحی نه یا قاتق نه الله دې ورته بخنو کی خطا شوی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د بیبي بی حدیثو چخاون کوي کزما صدقه پتا شو کی نو پیغمبر علیه السلام ثلاډ شازبه ته لدركون ها ای ورته وی تاسو لاړ شئ دیکی بازی شارحینو لیکلی اغواق سرزی بیمار و منصاصو دی استازی لما سلپتا و تا سچول دا غشانہ سے ناسی آئی دا بازی ایم مو قول دا دے لکه امام ابو یوسف و امام محمد رحمه اللہ امام دا امام شافر ام اللہ او قولم او دائی و روایت دے دا امام احمد سبنا رحمه اللہ چه خزا که مالداروی ده ده زکاة خاون کیگی نو بازی منگ دا چې د ده خاون دم پا دی کیگی اگر نه خاون باره که اجماده ده علماؤ چه ده خاون زکاة پا خزا نکیگی او خاون که غریبوی نو ده خزی صدکه پی کیگی ده باز ایمه وی اغه بارک امام ابو حنیفه رحمه الله نور ائمه کرام وی جنا دی صدقه نہ مراد صدقه نفلیه زکات د خز خاون دا پيوبل کی او دا غی خپل دلائل دی دیو پوری مغرا رشید دیو باب تحریم العقوق و قطع عته باب دے فویان د دې کې شرمو رپلار نه فرمانی حرام ده او سله رحمی کټول حرام دي قال الله تعالی فهل عسیتم آیات سنذئی ای انت ولیتم کچریتا سو مشران جوړ شوي انتفسدو في الارض اذا تش فساد بو کای پزمکه کی وت قد فیو ارحامکم او کٹ پکای خپل خپل ولئی اولائک الذین داغ خلق دی چزمکه کی فساد کین او سل رحمای کٹ کای لعنهم الله الله فلا ننت كيدي فاصمهم نو کان کيدي د حق د اوره دونا واعم بصارهم اور اندي کيدي سترګ د د حق د لي دونا داب سينا خر خلق لو وي وې کتا سته حکومت او اقتدار ملا او شو د دغې په نتیجه کې به نور سر نه کوئ خوځمکه کې فصات به کوئ دله قانور پې خندا به کوئ ادځان نه دښټ نه جوړ شوي قانون به په خلکو لاګو کوئ او رشتې به ختم وئ د نووي رتدارې خپل رت به خئ حال الله تعالله والنا هغه کسانی قدونونه چې ماتهوي اهد الله هوادې د الله من بعدې تااق پس د مضباللي د دوادونونه قتونه کټ کوي ی پرې کوي مع مر الله هو بهیا چې هو کمم کړړی الله دغې باره ایو سعلا دا چپی وستکڑیشی ویسیدون فی الارد وی فساد خوری پز مکہ کی از مکہ کی اصلاح رازی دا الله او دا الله دا پیغمبر پتوعت و تابداری از مکہ کی فساد سدی دا اللہ و دا رسول مخالفت اولئك لهم اللعنه دغه خلق بیره پارا لعنت ده ولهم سوء الدار او دوی دپارا بدونا خارکور ده خیرت ده قال الله تعالی وقضى ربك حكمه في سلك لنستار الل ته عابود الله یااه بندگی بندږ ب نه کوي مګر یواځ ددي الله وبلوالی دیې احسان د مور پلارار سره خصلوپ به کويما بلو غ نهکه چریورسیږې ان کل کې بره ستا په موجود ګې کې بډوالي تا اهدو هممایو ددي واللی دینوونه او کلهما یاد دواړه فلا تقل لهما اف نموا يدي دواړو ته اف معمول د خبر خان خبره ولا تنهر هما مرط دواړه وقل لهما قولا كريما يدي دواړو ته ادب وختفی زله هممارا ټیټ کدي دواړو د پهاره جنا حظونلي او هغه وضع د تابي در منر رحمتې د وجهې د رحمت او رَبَّ فقط ستاانه پهدي دواړو وقر رببي او فرم لکه څنګه چې پالنې کډیو زمام په ورکوالಿಕೆ وګوره دی کی اولو توجوده فکر ورکه دی بچی تا او دی لورتا چې ګور سو کالم مورستا تربيت کړي او پلار دی تربیت کړي ه ومر مور ستاه ګندږ وي دځلی نار پرې خ او تااللی د خولی نه ش راستې درکي ستا پهبي ماری شوګې کوړي ستا په خافکان خفه شوي وانبي بکه ته نوفیبن هاېې ردي الله هو قاله د فرما و رسول الله ص الله عليه والې وسمه فرماي الا نبيو کومایا خبردارین اندر کومتا شتا بیاکبرل کبائر پاغډی رلوی ذل یغونه نونا سلاسم دریفرید الله حبیب دا شو فرمایل قلنا ولا یا رسول الله موږ فرمایلی ولین یاد الله رسول قال الاشراق بالله د الله سره شریک جوړول وعقوق الوالدين نمور فلار نہ فرمانی وکانا متکه عند الله حبيب تک یا ولی وجداد خبر کولی فجلسا د دې درې می خبر تکین اشتو فقال وی فرمایل اعلی خبردار وقول الزور وناد دروغ وشہادت الزور گواہد دروغ دروغ وے دروغ او گواہی کې فما زال یکررها همیشود الله حبیب چې دادرې ما خبره مقررو لا تکرارو نه حتا کلنا تردی چې موږ او صحابو زموږ دروغ وګیدو لته سکتا کاش چې دې خبره نه چپ هر بار بار ویلو سرغ تکلیف ده لذي کې ګرذ غناهُ نو کبیره او ذکر یو کو او غناهُ کبایر سری لذي بارکید علما او یوشو اقوال دي چې غناهُ کبیره سره وې قران او حديث کې چې پکمه ګنا او عید او ير او شزار راغلي د تکبيرو یوه یا, یا په قران او سنت کې چې پچاد کمی ګنا د وزنه لانت راغلی یا پکمه ګنا کې چې حد مقرره لکه ګوره حد زنا حد سرقا حد قذف شوک بدنامول شوک شرمول غلاکول وای وړو غنا چه بار بار کې یا معمولی غني دینم نو هم کبیره غنا وړد خو بار بار کې او معمولی دا معمولي را نو په معمولی غونو لو په بار بار کول او صغيرم کبیرم کبيره جوړ شي دروي ذکر درته حدیث نہ نحم نمبر کې دابی بکرانو فی بن الحارس رضی اللہ عنو ذکر ممپنہم حدیث کیوئے لئے متفقن علیہ وان عبداللہ بن عمر بن العاصر رضی اللہ عنہمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الکبائر غرغر گناہنا لشراکو باللہ اللہ سر شرک جونولی وعقوق الوالدین نخبل مورپ لارنا فرمانی دا وقتل النفسی و جلد نفسی والیمین الغموس آود دروغ کسمنی الیمین الغموس اللتي یحلفها کاذبا چی کسم خریدی لرد پا دروغا عامدا قزدا سمیت غموسا ل نه حځکه دا چې ت مسو حالفا ورډوبوي د قسم خوړون کې فلسمې پهګنا کې وانو د دغې صاحاب نه دایت د چې رسول الله صل الله عليه عليه والی سلمه قاله فرملی من کباې د غټوګناو د شمر رژړې واللیلی کنزلی کول ده سڑی مور پلار تا قالو صحابه اکرامی وریا رسول اللہ وحل یشتی مر رجول والده ولی او سڑی ممور پلار لم کنزلی کئی قالن عمی آو یا سبو عبر رجل دیب کنزلی ہو کی پلار دیو سڑی تا فی سبو عبا ہونا بدد پلار تا کنزلی ہو کی وَيَصُبُّ مَهُودَ بَذَاغِ الْمَوْرِثِ كَنَزْلِيُّ كَيْ فَيَصُبُّ مَهُوَ عَوْرَدِ الْمَوْرِثِ كَنَزْلِيُّ كَيْ مُتَّفِقُونَ عَلَيْهِ نَمُرَطَ الْعَارِضَةَ مَخَامِخَ بَدِ رَدِ وَيْلَم كَنَزْلِي لِي آتِي شَالُوكِ وَغَيْثَامُ رَطْلَارْتُهُ كِي دَامْ يَوْ سَبَبْ جُودْ شُ كُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ درلو د غلوګونه نه داې یل رجلو والی دی چې لانه و سړی په خپل مه پلارار کې یارهرسړ الله ویللی شو یاد د الله رسه کې فیل عن راجلووالی دی سرنګې به لاانه تو یو سړی په عالی قالی صبحو عبر راجل د به بدردې وي پلارار دیو سړته فی ص باوبد د پلارار ته بې رادي وای صبح غمه هو دې ولغه مور ته بدر دی وی فیا شب مهو دی ولغه مور ته وی نو مور پرارت بدر د ویل گناه کبیره کما مخه ولوی او کده شامور پرلار لوی غیستا مور پرلار په نو استای نتذ مور پرلار د بیزتای سبب جوړ شوې اسوانه بي محمد جبير ابن متعمن رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائل يدخل الجنه قاطع نبدنكي جنتا سله رحمى كتقون کے قال سفيان في روايه انه قاطع رحم د سله رحمی کټکوونکې وردل ته وي جنت تب ند نکېږي نو سله رحمی خو ګناه کبیره ده ایمان والے خو بجنت تزي ځکه داس کافر خو ها نلامن او وی رحمہ الله او جواب دا کړي وې او سړې سله رحمی کټکې او دا حلال ګڼي لکه الله دی مافیو کی اوس مونګه سلرحمیم کټ کو دی لسم کار وای وای چی لسم کار دی لو ګور غونا چې کله حلال غني سره پیکافر کیږي لو کچا خپل ولی کټ کړي مداو دی تا کار خیر وای اپ دی فخر ک ادي ته حلال وای نو مسلې خطرناک شوا او کچری او سڑی سل رحمی کٹکڑی خوزان تا گناہگار وائی او دی خپل گریوان کې سوچ پکار دیزان لسو گناہگار نوائی دی دی ته وی لسم کار میوکو نو که حرام گانی او کئی نو نب دن نه گی یعنی پا اولین دن نکی دوسرا ترسو چی دی اخپلی گناہ کبی را سزای نی سکلی دی نوم دی جبیر راوی نوم دی جبیر رضي الله عنه قريه دا ابو محمد دا والد نومي دي متعب او د قولی صحیح مطابق د صلح هوديبي او د فتح مکی پدیمن منز کی جبیر ابن متعب رضی الله عنه مسلمان شوی ده د حنین په غزاه کې شریک داد علم الانساب ډېر لوی عالم په دسبونو پويدو او دابابکر رضی الله عنه ذکر عمر رضی الله عنه د باز نسبونو تحقیق ضرورت چې براغه نو دی به رو غخته وې دې د خلق بشر خو زره غرور او لوی پکې نه <coughs> ده په مدینه منورہ کې وفات شویلې هاو د دې صحابینا اتیا احاديث دی منقوله سورہ یو واتیا احاديث دا نه منقول دی یا واتیا احادیس صحابینا نقل شېوې ديエス سپیتا حدیثه 16 دی صحابینا د پسا لور 5 کی مدینہ منوره کی وفات پہ بازی 9 15 مولی او د دی صحابینا شپته احادیث منقولی وعن نبی عیسیٰ مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الله تعالی بے شک اللہ تعالی, تعالی چوشت دے حرم علیکم عقوق الامہات حرام کری دی پتا سو نا فرمان اید میندو پلارم پکے داخل لے امہات کے آبا ام داخل لی وَمَنَعَ عَن وَحَاتِ وَوَعْدِ البَنَات ذَ مَنَعَ مَعْنَا سَوْ او برو سخپل مصنف کوي منعما واجب عليه مَنَقول دا غشي چې واجب دی په د یوشي حکم شریعت کړي ته منع کې اے شریعت دو مال لغول حکم کړي منی کې شریعت د علم دخولو ذکر کړي ته چاته علم نخه دي تمنع ویا او شریعت حکم کړي چې خلق له حقوق ورکا اتپا کې اگر نه ادا کړي دا پ منع کې راضي مناکول دا غشي چې اغي کول پتا واجب دي د کومشي کول پتا واجب دي اوغه نا دا که نو دا در باندې من دی وهات حادثه طلب دا غشي چې دا غي طلب تا ل دی پخار اي دا بل حق مطالبه ک نو تا حرام دي چې او حق نه سنگه مطالبي کې و اودلورون جون دی خول وکرهلکم قیل وقال واق کسرت او بدغنی تاسو لرثا ویلی ما ویني دی لوقال وا قسرت الشوالو ډیر سوالون ته پوښونو کول وځات المال او مال بربادول متفقن علی هدا حدیث میو لوی جامی حدیث مصنف واي قوله منع ها معناه منع ما وجب عليه هغه شی منه کې چې پتا داږي کول واجب دي مال لغول علم لغول حقوق ادا کول دا پتا واجب دي او ته منه کې وهات طلب مال سه طلب دا هغه چې داغي طلب تاله ني د بل حق واړې هغه ته دا, دا, دا پاره جایز نه وعدل بناد دیتا وی ژوندۍ خاخه او قیل او کال معنا والحدیث بکل ما یسمعه بس جو جس اور غوی ویقولو کلا کذا دسی ویل شوی زنانه او شڑی ویرفلانه ایدا سی وی ماده سی پلاډی دا سی وی ماده سی وی وقال فلانن قزا مما لا یعلم صحته چه ده راغ پس وی ولا یزنها او نو غمان کیدا غید صحیح و علی او پیغمبر علیہ السلام هو کفا بالمری کذبن ای یحدث بكل ما سمعا دی اوسڑی درو جنوالې لپاره دا کافی دی چې څو اور یا غټول بیان نه یګه د ټوله اورې د لېښوی خبرې رشتيانوي اذاۃ المال څه ته وی تبذیر و فضل خرچی و سررف هو فِي لګول الْأُجُوهِ غیر فِيهَا حلمه عضول في هافت بغیر دا غجهونه چغېې شرن اجازت شوي م مقاې دلهاختې او دنیا د مقاې د د دنیا او د اخرت نه ترکو حفې دمال فاظت د پرې خو مع امکانو سره د دینه چې فااضتې ممکنو او کثرت السوال دې ته ال الهاو فی ما لا حاجت ایله زور کول پاغس څه کی جریته حاجت نی اپ کې احادیث دې مخ کی تیر شوی دی دینه لکه حدیث دو وق او اوقات من قطعا کا احادیث مخف د غشان تیرود دې باب پشان چری کم دغه خبره ذکر وی قم جي دي حديث کي چلاوي وقت او من من قطع کي زبور سره در رحمت معامله کټ کوء سوچيتا کټ کي او حديث من قطع عني قطعه الله سله رهم وي چا شي ز کټ كم الله ورسره در رحم کرم معامله کټ کي دا حدیث ډیر لوی شان لري دی تم د جواب المعلق ابن نووی ګره حدیث کی د شپه ګی زونو نه منو کسونا دیته جواب المعلق وی رب باندې وې د مو رب لار نافرمانی بنکه کوموري پاک خاص تور ذکر کا ا د مور ذکر زکاو کو تخصیص ا د مور د دا پلار په نسبت کمزور ا خپلار لا دور پریشانی برداشت کوي مور کمزوری یو مند وی دادي شي برداشت کوله یوم ند دین رالا دره موی منا او هات یوشے پتہ لازم دې تي منی کې مالو لگا وسنه لګي علم خلق لوخ هي انیخ هي حقوق خلق لو ور کته دی یوشي مطالبه تعالی درست نه داو د بل د حق مطالبه کې دره متاذا لنو خول جن دی دغه زمانہ د جاهلیت کې کیلو قال لغوه فضو اب خبرې کول ج نه د دنیا دتن دا خیررت او ډیر سوال کول ی زما پیغمبر کې غمبر نه ډیر ته پوسونه کو یای عملو لا ته سلوه نشيیا انوب دلهکوم او شپګم په کسه د مال ځای کوول مال ځای کول دامدي مال د اوسزولو دریابله د غولو په ډزو د والو زولو په ډمو ډمانو په شرابو تم شوو د ګناو په کارونو کېلهګو پرځ د قیمت بديته پووس کېږي بنی آدم نه چې تا د مالڅنګه ګټلی او څنګه دی لګولی دراوی د حدیث نوغ د مغیرا کوریه دا ابو عبد الله دا والد نوغ د شعبہ د غزوه خندق پکال کال کال مانی مسلمان شه او مدینه منورې تراغله او دینه پش اکثر غدواتو کده الله دا حبیب سره شریکو ا دا دې لوی پهادر صحابي دي ای وې د نا قبر کې نبی عليه السلام دیم وریخه اسپار له اه جسمه مبارکا دیم په قبر مبارکا کې نوید ټول نن اخرنه صحابی چې دا الله دے پیغمبر بدن ممسکه کړي اجو دا شوی غدا صحابۍ دي دا ډېر سمجدارو دا ډېر لوی د تدبر او د سیاست وړیو د پنځو سم هجرې کې په کوفه کې د تواعود په بیماری کې وفات شوه دغه غا وخی او یا کالو د دنا یو سل دری دیرش ایک سو تین تی سحادیث تی من قول لیا سورا ایک سو تی دا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہو نا من دا دا دیر لوی شان صحابی دی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہو ایک سو تین تیسا حادیث دیدوینا منقول دی او <Au> دل پڑے رجی حادنوں کی تکلیفم رسے دلے اومر رضی الله انه د بصری والی جوړ کړه و به د کوفی کو نو دی میشو تر دي چې شو عثمان رضی الله انه برقرار پره و بے معذول کو د جنگي ما مکه مو شامم فتح کړه یو سترګ پای یوم الیرموق کې د شهید شوه هه د قادسیه جنگ کې مو نہاون فتح کې مو او د عثمان رضی الله عنه شهادت نفس ده د فتنی نه اړخل شو او بیا د معاوی رضی الله عنه کوفي عامل جوړ کړو اده همیشو تر دي چی پاپنروستم یا یایو پنروستم هجرایي کې وفات شو رضا دې لوی جلیل القدر صحابي دي مغيره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ بس کو